L'entrevista. Doncs avui a l'espai de l'entrevista eh, volem comentar que l'alcaldessa de Tiana, Esther Pujol, ha presentat aquest dimarts davant l'executiva de la Federació de Municipis de Catalunya la seva oposició a les retallades en matèria de salut i educació. La reunió convocada en caràcter urgent per l'entitat municipalista té com a objectiu la posada en comú de fórmules per tal d'evitar l'aplicació de retallades des del món local. I per parlar d'aquestes qüestions, doncs, tenim aquí en els nostres estudis l'alcaldessa Esther Pujol, molt bona tarda. Hola, bona tarda. Doncs primer de tot, alcaldessa, m'agradaria que ens fes una valoració del que ha estat aquesta reunió. Bé, la, reunió, la, la veritat és que ha estat una reunió molt interessant. Estava amb tot el que és la comissió executiva de tota la Federació de Municipis de Catalunya, per tant, tots els partits polítics, de tots els alcaldes i alcaldesses han partits polítics de diferent color i tots teníem una postura comuna que era com fer front a la, de la millor manera possible i donant el màxim possible d'assistència als nostres ciutadanies, als nostres veïns i veïnes, en aquest cas, en el meu cas, els tianencs i les tianenques, per fer front a les retallades del govern de la Generalitat de Catalunya i poder fer front, per tant, amb una certa solvència els propers anys, de les... ja no el proper any 2012, sinó al llarg de tota la propera legislatura. La veritat és que la reunió ha estat profitosa, els acords han estat unànims i, i hi comença un període de negociació per part de la Federació de Municipis importants. No? Amb la Generalitat, correcte. Perquè en aquest sentit, alcaldessa... Uh, hi han hagut? Uh, quines alternatives s'han donat des de la Federació de Municipi per fer front a aquestes retallades? O, o si més no, com ha acabat? No sé si hi ha hagut algun punt en concret. Bé, a veure, es presentaran, la conclusió és de que es presentaran dues mocions, dues propostes d'acord tant en els grups parlamentaris com en el govern de la Generalitat de Catalunya eh, presentades justament per unanimitat, acordades amb, per tots els municipis que composem la, la, el comitè executiu de la Federació en el quals una, una de les propostes és... Eh, un acord per l'estabilitat econòmica dels ajuntaments de Catalunya que fa referència justament en matèria de necessitat de reprogramar el deute que la Generalitat té amb els ajuntaments, de necessitat de saber, de tenir coneixement realment de les retallades per part del govern de la Generalitat de Catalunya eh, quines realment són, i una necessitat de revisió de la legislació que ens permeti una certa flexibilitat respecte al dèficit i les transferències de diners que la Generalitat ens fan als ajuntaments, de tal manera que no estiguin tan condicionats perquè ens entenguem eh, com en el moment actual, i una segona proposta de, per portar a l'Assemblea de, de, de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies respecte al que ja s'entén que és la transferència que els ajuntaments fa. Eh, Eh, que, perdona, que les, el govern espanyol fa cap als ajuntaments. Aleshores, eh, aquestes serien els dos grans acords, però, òbviament, cada un d'aquests acords s'ha doncs, anat eh, deslligant amb una sèrie de punts eh, molt interessants. Uh, si més no, uh, suposo que uh, tot això que ens comenta l'alcaldessa també està relacionat amb els ajuntaments doncs des d'allà fa un temps estan desbordats, no? Ja que assumeixen des de fa anys competències que ni tan sols els corresponen i que d'alguna manera des, de, des dels consistoris municipals doncs es veuen obligats a donar solucions a la ciutadania, no? I sobretot a necessitats socials, no? Bé, el, el, el món local té aquesta ambivalència que jo per una, la trobo meravellosa. Per una banda la necessitat i per això fa que els ajuntaments o l'administració local sigui la meva administració favorita i preferida i amb la qual m'hi trobo més a gust. Per una banda és el treballar donant respostes a les necessitats de la ciutadania i, per altra banda, trobes amb la contradicció de que per donar resposta a aquestes necessitats necessiten d'uns recursos humans econòmics i d'infraestructura necessaris. Jo ho trobo un, tot un repte i per això estem aquí. Tot això com es vehicular? Suposo que amb una, nova, amb una nova llei de finançament eh, per les administracions locals eh, bé, a veure, és molt complicat tot plegat. Uh, no, a veure, la finalitat última seria, com molt bé dieu, una nova llei d'isendas de locals o una nova llei de finançament d'isendas de locals però la realitat és que mentre no arriba a aquesta nova llei d'isendes locals, és necessari posar sobre la taula i traslladar al govern de la Generalitat una sèrie de, una sèrie de, de punts, eh, una sèrie de necessitats que els ajuntaments ens veiem. D'entrada, una d'elles és, òbviament, que la Generalitat, el govern de la Generalitat, ens pagui, que és el que ens deu. I nosaltres tenim un deute viu d'aquests moments de la Generalitat per valor de 800.000 euros, i jo sempre dic que ja li vaig manifestar al senyor Zorba quan va venir el delegat territorial de la Generalitat, quan va venir aquí. Panguins que és el que ens deu I amb això jo jugur el dèficit que té l'Ajuntament. Uh, aquesta seria una de les mesures. Unes altres de les mesures que jo la trobo bàsica i que també li vaig manifestar en el seu dia en el delegat territorial era el tema de que aquells recursos que la Generalitat uh, destinen als ajuntaments condicionats a que siguin inversions que no siguin condicionats a inversions, és a dir que no estiguin condicionats, que no estiguem limitats. És a dir, per què tenen que existir o per què m han de passar diners per fer un camp de futbol vol o per fer un equipament cultural, quan a Tiana ja tenim equipaments esportius, culturals, etc, on tenim un nivell òptim d'equipaments. Mentre que el pressupost ordinari, eh, el manteniment dels carrers, les neteges dels carrers, l'escola bressol, el manteniment de les escoles, etc que seria tot el pressupost ordinari, doncs eh, és el que realment necessitem ara en aquest dia a dia. Per tant, el primer, una, repro una reprogramació del deute, que ens paguin, i segons, el tema dels de recursos que ens passi la Generalitat, que no estiguin condicionats a, a inversions. Per tant, són dos mesures que d'entrada no es veuen tan difícils o no haurien de ser tan difícils. La finalitat última és òbvia, que serà la llei d'isendes locals, una nova llei d'isendes locals. Però aquestes petites mesures... Però com haurien mesures... d'anar cobertura doncs, en aquestes necessitats perquè suposo que més les urgències financeres limiten molt el marge d'actuació dels mateixos consistoris, no? I fins i tot per poder desplegar doncs, doncs, totes aquestes polítiques. Evidentment, evidentment per això que com hi han tantes limitacions que no tenen sentit un dia perquè la situació ha canviat moltíssim, doncs és necessari que aquestes limitacions degin d'existir i jo el que demano la Generalitat i el que hem demanat el que hem plantejat des de la Federació era de que vostè doni els ingressos i nosaltres ja els donarem uh -huh. però almenys durant dos anys almenys durant el 2012 i el 2013 pogué eh, tenir un cert, marge, un, un cert marge de maniobra per gestionar els, les transferències de la Generalitat. Home, tot plegat això aquest clima fa que entre la població cada vegada doncs, això, el clima sigui més crispat no? recentment la setmana passada doncs, ho vam veure a la concentració del cap de Montgatiana, on gràcies doncs, també doncs, a la seva intervenció doncs, eh, diverses persones volien tancar-se dins del centre mèdic eh, recordo que en aquell moment feien una sèrie de peticions vostè va comentar que evidentment doncs, tenia aquesta reunió amb l'executiva de la Federació de Municipis eh, no sé si de tot plegat es pot estreure alguna cosa que es pugui doncs, anunciar doncs, amb aquestes persones a veure el, el que Tots els municipis que estàvem allà, pràcticament eh, tots els municipis, especialment els municipis grans, Terrassa, Sabadell, Rubí, eh, estàvem en una situació molt similar de retallades de, per part del govern, tant respecte al tema d'educació com al tema de la salut. Amb la qual cosa, eh, diguem que dintre lo que és la proposta d'acord per l'estabilitat econòmica aquesta dels ajuntaments catalans que us comentava avant, és on hem inclòs finalment eh, la menció a, a negociar amb el govern de la Generalitat eh, Eh, de tal manera que restitueixin els, els serveis eh, determinats i que no ens deixin amb, el, no ens deixin amb la responsabilitat de, de, de no saber res sobre la salut dels nostres veïns i veïnes. No? Eh, però les peticions concretes, concretes, concretes, exactament concretes, no s'han traslladat. És a dir, el que sí és que la Federació de Municipis, aquest proper mes de setembre, representant de -se la Federació, farà, farà les gestions en les quals es recolliran les manifestacions en matèria de salut i en matèria d'educació, que són especialment els dos àmbits, que més, més, més sensibles i més preocupants. Uh, correcte, hi ha algun tema més que m'agradaria parlar amb vostè, alcaldessa, i és uh, doncs, la representació de Tiana en dictats supramunicipals. Uh, per exemple tenim el delegat del govern estatal a Catalunya, mm. el senyor Joan Rangel, serà el canal directe entre l'Ajuntament de Tiana mm. i el Consell Comarcal del Maresma gràcies en part a una gestió feta per vostè pel seu partit, no? Sí, Suposo que això és important. Bé, això és important perquè per una banda doncs, el meu partit ha facilitat aquest contacte, és interessant òbviament perquè estem parlant, màxim estem parlant del màxim representant del govern espanyol aquí a Catalunya, I més és impossible i ja, és, és impossible. Uh, i a més ja aprofito per comentar que el proper dia 15 estem tancant a nivell protocolari una propera reunió institucional, una visita institucional amb el senyor Rangel el proper dia 15 de, de setembre, en el qual farà una visita a l'Ajuntament, assegna la llibre d'honor, etc. I eh, continuarem tractant un dels temes prioritaris que, que ell ens podia donar un cop de mà eh, respecte a la millora de la connectivitat de Tiana amb les xarxes socials, perdona, amb les xarxes, amb les xarxes d'internet, etc. Eh, I aquest és un dels temes que que continuarem, que el vam tractar el seu dia en el passat mes de juliol, crec que sí, recordar, sí, sí. i que el tornarem a tractar el mes de setembre i anirem avançant amb aquesta línia per tenir una, una administració, una, una oficina d'atenció ciutadana connectada, que es puguin fer tràmits burocràtics i administratius a, des de casa a l'ordinador... Sí, no Aquest és un mal de mica des de la població s'ha doncs, arrossegat. Efectivament, temps, és una... efectivament. Finalment, per finalitzar, eh, l'Ajuntament de Tiana també en aquesta matèria ha aconseguit tenir una representació institucional eh, important a les tres entitats supramunicipals. El consistori per primera vegada està present a l'executiva de la Federació de Municipis de Catalunya sí. i al Consell d'Alcaldes i Alcaldesses de l'Àrea Metropolitana de Barcelona sí. a través de la seva figura. Uh -huh. eh, suposo que en aquest sentit eh, tot és sumar esforços no?, per eh, per intentar com a mínim declarar la gestió no, però sí a l'hora de poder aconseguir recursos. Sí, no? més que sumar esforços és sumar portes, és a dir, és sumar portes un tocar, i a mi això és una de les meves especialitats, en el sentit de que, de que, bueno, jo crec que treballar amb xarxa i treballar ben connectada i tenir una porta, perquè a vegades es truquen moltes portes, però no es truquen a les portes bones, sinó que s'han de... es truquen a les equivocades. En aquest sentit, doncs, tenir un posicionament, tant a lo que és a través del Consell d'Aquest de, de, de l'assessorament i de, de l'agafada de la mà del delegat del govern i per altra banda amb la presència de l'àrea metropolitana i, per, uh, i, a la, i a dintre del comitè executiu de la federació doncs justament és quan, bé, bueno, ja ho veieu vull dir, justament surt d'una reunió amb les notícies fresques i surt a més a reunió amb propostes d'acord que es presentaran als grups parlamentaris, al govern de defensa de la municipalitat perquè jo crec que això és importantíssim que tots els alcaldes i alcaldesses que estàvem allà amb independència del color polític el que, el que estàvem defendent era la municipalitat, estàvem defendent les competències i com fer front als nostres respectius municipis. Això trobo que és bàsic. Molt bé, doncs, alcaldessa de Tiana, Esther Pujol, moltíssimes gràcies per atendre aquí els estudis de Ràdio Tiana i desitjar-li molta sort en la seva gestió. Moltíssimes gràcies a vosaltres. L'entrevista.